ڈران کو جنگو، مولانا عبدالباری صاحب، دا دو تفسیر قرآن، دا آتا نمبر کیسد، چپتے اپائے محلہ پر از دی مسجد کی، او پانچ ست دوزار نو کی شعر ہے، جو دی دو, دو پتہ یاد ساتی، اشاد سنت کیسد، اینڈ شیڈیز مرکز، زکان نمبر تیس، عبدالرحمن پلازان، از دی امین چوک جانگیرہ روز سوابی، پروپرائیٹر انورشیر توہیدی، موبائ نو ټول دا کار وي خوراک به ومغو بازار کې بهم ګرځیدل نو د دې دا اعتراض به زیاتې دې بازار کې ولې ګرځیدې د خوراک ولې کوي علا خبردار انهم الا انهم لا یاکولونا الطعام مگر دې به خوراک او ګرځیدل په بازارونو کې وجعلنا بعضكم لباسا منجوز لبعض استا صنع د لپاره د بعضو فتنه امتحان اتصبرونا چه آیا صبر کوي او کنه کانه ر بره دستارب لدون کې و کالله ځ نه لارجونه ل کاه ویوه کسان چا ک د ن سااتې زمونږ د ملاقته لوله رالی لوله انلی نل ملاائق وشيراېغلی په مونږبانې مل کې او نرا ربنا يا رب یا ولې نهنو منږبل چې مونږته مل کې ولې نه بتو خبرونا ان محمد ان محمدن صل ان محمدن صل الله عليه وسلم صادقون ملائک دراش چې موږ ته وای او دا محمد رښتیا دی او نرا ربنا ويخبرنا بذلک یا له موږ مم... الله وینو چې الله موږ ته وای چې محمد رښتیا وي نو الی لقد استكبروا ذخبری کړی الله په دوه کوي لقد استكبروا فيا فصهم دې تکبر وکړه بخبل زلون کوي چې دا مطالبه د ووکړه چې ملای کې ول نه را ځي دی ته کبو که د پیغنبر د معونه دا انسان د مونږ منسانانو نوقد سره پرخت مونږ به منلی وه او دا مطالبه چې کړړی د چې او نرا راانه نو ت او تووان كبيرره دی سرکش وکړه سرکششي ډیره لیا سری بنی سررائیلکم تیر شو د بنی اسرائیل کې چې هغی ووي مونږ طارب خیا اللهرببولولې رب ل سر کشي کړړوه نوما نی ول. یو معار ن الملا کته الله چې کله مائ کې نو بعد باد ب نو بیا اوس غړی ما یو معره نل الملا کته اکرات چې به اونی ملا کې لا بشره یو معزن ل مجر نه نهبي زیره په د غرض مجرمانو دپاره یو قوونه او وای ب حیجرن مهجووره پهناهی واړمونږ پهناهیکلهکه یو مانا خو ده چې وای ب پهناهی غواړو په او یا بکافر ملائکو مړی کو ته وي چې پههی را کومونږ لړ داعذاب نه پهنای پوره او یا معنا دا ده چېله ملائک ب ته وي چې حجرن بنده د خوشالی بندې جنت ته په تاسو باې معجووررن په کلک بندوالي پوخ درربندې بندې جنت تاړک دی نه دفد دف د ودایې دې حضور کې یې حجونه کوي او لګي دي خلکو لا په ټولونه جوړیږي دارنګي متاثرینو سره امداد کوي ولکونو کروڑونو پیسې ولور کوي هغه ته میوزیکل کوله ډېر خوشالي یې کوي ویو قدمنا هغه کم فچنا کاراملونه دي دی دې बर्बाद او پیسې په لګېږي او ډېر خدمت کوي خوراکونه ولور کوي بسکټي ولور راړي ویو قدمنا تلایانی ورته یبلسنی ورکای پکیول ورکای وقدمنا الاماملو الله من بکست کوغیتا وقدمنا مزارید امازیدا وقدمنا الاماملو منغکست کله دهغیتا چه دې کړی دي مین عمل الانسان اللہ وجالناو نغرزول لیمنگا من سورۃ ذوال ذل شی مطلب دای چې دا مخکنه مونږ د دې د ختمې بس ذا ختم مين وقدمنا الى ما مطلب دا چې قیامت کې به مونږ دایي د عاملونو ټول به صواب اخهار کوو نو وقدمنا مانا نباي اراد به وکومغا الاما ما حتملو چې دې کړي دي من عاملین دا عملنا فجعلنا نقبا غرزا وغيلرا ابا ام من سورت ذل ال ذل شي قاضي ثناء الله صاحب التفسير مظهري ا باطلاً لا ثواب له او بگردو دل رحباءن یعنی باطلاً لا ثواب لہو باطل بے او گردو ثواب با پکنی اولی ویلی فوات شرط السواب علیہی منال ایمانی والاخلاصی للہ تعالی ذکر جی پدی کی دئی کبولیت اغا شرط نشتی چاہ ایمان دئی اللہ ایزا کبولد عمل دوڑا کم اصحاب الجنت یوم ایزن خیرون جنت والا پدا غرض باندی یررو مستقرن د کاران ډیر بهتربي ځای د اوسیدو دی په اخسنو مقيله او ډیر بهتر ځای د آرام دی د دا آرام ځای د غرممی د آرام ځی دارنې د همهې شپاتې کېدو ځای دا ډیر بهتروي یو م تش ککوو سما او بلغمام دی ځای نه تخ او حیبت د قیمتته و یو ما په کممرض تش ککووسمما او بلغمام اسمان او بچ سمان مراد دوریه زنا څه شه دي نو یاخ مراد دوریه زنا تشقق السماء بالغمامن مراد هغه سوري د نور د الله بسلاب فی علمی ولبندیش اول قران څه جو القران کې وې وې مراد فرشتې هې مراد نه فرشتي دي چې د قیامت پرځ اسمان اوچوي ندای بدوریه زو په شکل کې کا ترازیه ونزل الملائکتو تنزیلا را کزول بشي ملائک را کزیگی بملائک فکتر را کزیدل و سرا الملکو بادشاہی اومیزن پا دا غرز الحقو ثابت دا لرحمان دا پارا دا رحمان ذات بادشاہی نوم دا رحمان ذات دا سواب همی او دا آغی رز تخصیص کئی دا پارا دا یاری چنن دنیا که سناس اختیار دشتا او د قیامت پر از بدی دخبی و چطول اختیار نئی نخوا الله رببول ل د کوی اعلانو شي د الله د طرفه چېحي الصله جم تمز ل را د نه راځي او د قیاممت پررض چې شپلی ولی شي چې راپسه د کابر نه د دا پلار بهمره پاسې چې تو زدو زخه نو دی ن شي ساری دی بیا به غضی ک د الله مننیو زه کوي چې عمل کو یو میزین حکو بعد چا ن نهځې ثابتته دا دپه رحمن زات وکان یو من حالل کافرې او اووی بدغو رس پا کافر رو دی رضیاتا سختا و یومی آزو ظالمو پا کمرا چچک بلگوی ظالم حلا یدهی فخف اللاس یا قولو نوائبا یا لیتنیت تخستمار رسولی سبیلا های ارمان چی ما نویلوی ده پیغمبر سرلار دابل حیبتا چې ده کیامت پرس با ارمان کئی پدی چی ما ده پیغمبر تابیداری کردوی یا ویلتا تباہی ده خیطانی افسوس دی لم اتخذ فلانم خلیلا چه ما نویلیو لیو فلان کی لیو را پا مل گرتیا فلانم نسوک مراد دی وی شیطان که نم مراد ده که انسی بیو کجین نوی دی دی ک که ناخلی ده دو و یو احانتا چه داس پیرو او دیم دده دی و جنا چه پده بحیبتی نحیر بشیتی نزکا بای فلانم یا لیتانی های ارمان لم اتخذ فلانا خلیلا کہ ماں نوینی ولے فلان کی لارا پا او بس چا تخفل ملگر مالو مینو حچکم گمراہی دی کتاب نی اڑولی انو دے بوئی ارمان چید دا مل ملگر تیا مینو بکڑی جرمی سو لقد ازول لنیانی ذکری زی اڑولیم دا قرآن نا بعد از جانی پس ددینا چراغ ما سخا فکانا شیطان لیل انسان ده شیطان انسان لره شرم اونګه الله وی شیطان دې شرمای له شرمو له طریقه ده شیطان صدا بس دو قران نه چیرح کلي نو یو نه یو ځای کې بده او شرمای که دنیا کې دا شرم اختیار شنه غاره بشي دنین نو قیامت خو jato تل نه دی الله دې مونږه او تاسو دوه دې شرم نه لګین په خپل امان کو ساتین شیطان سړې دو قران نه پشاره کی خو ګور نه ده کې ګنيته چې د قرآن درس لارازا نور خیر خیریت دې تنار مولانا سیف الله رب العزت کې قبر منور کې زمونږ د پنجپریانو یو سوچ ته یې غدا چې بس توحید منا دعوانېشته خیرات نشته اسکات نشته بس او د قرآن درس کې کی کینا نور خر سره درس خوړل دا صفات په بوختو کې کناو دا مطلب نه دی پنجپریات دې دوی چې الله رب العزت کتاب ته کینا سن اوس دا ومنه دې چې سوي نو باغی به اعمال نو یووازه د قران نه اڑول دا نه ديږيږي په درس ته لن پریږي او نور بس خیر خیریت دی ديږي صرف کیناسته نو بس کامیاب شي نه کیناسته نو اوس د موارز یا ته شو ایجاد وک او عمل کوي نو شیطان بل ډمبه پریدي نه قران ته چې کیناسته وته او دیوورې دو بیا په عمل تنه پریري نو د غواړه سوراتو کی تبهیرا الله دې زمونږ او استادو د ټولو हिفاظت وک او قال الرسول وبي ايه پغمبر يا رب ايه زماربا انك امي اتخذوها از القرآن محجورا يكناً زمادهكم يا رب ايه زماربا انك امي زمادهكم اتخذوها از القرآن در ذولو دا قرآن محجوراً پر خود لشوه زمادهكم قرآن پر خود الله دا دا پغمبر علی السلام خیری بئی نا يوسلی دا پغمبر دا خیرون ازان بچکول غاری نا قرآن دا عزده کی وفاقی دا قکه جاال نالی کللی نبیین په سلی نبی اسلام ته چې دا د پخوانه تاریخ را روان تا تا دی چې د پرس دشمنان وي او هغې ب لګ قسمه کسم هرربې به استعمالی په خپ کېږمه تا ته بهستاار چلښو لالارې به تخي په قالی کا دغهشان دی چې ستا دشمنان دي جاال نالی کل نبیینمونږ ګرزي د هرریو په غمبر لره دوګن دشمنان میل مجرنا د مجرمانونه اكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا كَافِلَ السَّرَف لَا نَخُذُ مِنْهُ مُدَدًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيُّ كَافِرٍ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَلَنُشِرَّ لِغَلِهِ بِالْپِيغَمْبَر وَالْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَيُعْذَلَ دابل اعتراض چې دا قرآن کده الله کتاب نه ټول په یو دلو لنراضیه کله دعوېتنه کله يو سوره او کله سمره دا لګل لگ غوړي راضی خدا د دې دلیل چې دا پیغمبر د ځان نه جوړی الله د ده لگ لگ رالی کلو حکمت ذکر کریم که زالے کده وشان لگ لگ رالی کو دی لرا دنسبه تبیهی فعادک ده پارچ مضبوط کو پدی سرستازدو وردتلنا ہو او پمزمزلول دی لرا ترتیلا پمزمزلستو سرا که وردتلنا ہو وضاحت کرده مندده قرآن ترتیلا پورا وضاحتو ولا یاتونک بمثال دا تخویف ده د منکرین ده قرآن او د هغی نا اویدده کول چېږنی تاسو به پیغمبر غمبر غلی کوئ نو نه بیا السلام ته تسلیم ده چې د لديی په اعتاز مخپ کې ی به اعتاز کې جواب در لږم ولا یااتونهقابلې ممسالین د نه راړی ته تهی اعتراض الله چې اناقابل حق کې دګمونږ راتلکو کوو پههاک سره د اعتراض مقابله کې جواب په کاري او قرآ و چې اناقابل ه کې راتل لکو منږته ته دد اعترا به ب ځای ځکه چې زمونږ پر لګلی قانون به اعتاز هغه د حق ددی د اعترا د ووج نه خپل پیغام کې خپل قانون کې شونه کې داګور ه و رختیا دی بل مطلب دا چې ددی اعتراض به دروغی او مونږ چې کم جواب در لیګونه به پ پوورې یو رختیا به نه تفسیره او خسته ظ تهلهناغا کسان یوشرونه لا ووجیم یاره او تخلیف. آغا کسان یحشرون آلا وجوههم چه جمع کول بشی پخفلو مخونو باندی پڑمخ الى جهنم جهنم تا و اولائی کشرون مکانا دو آغا کسان ناکارا زیوال دی او ازل سبیلا او دیر گمرادی دی سمیلارنا سمیلارنا خطا دی جنت تا تینشی او دو زخطا چیزن هم بپڑمخی راک کلکی ولی کار دنیا که طولو مر التا کڑو تا پیغمبر منل پکارون دی پیترازون کول. را کدا اتنا موسل کتاب او جعلناه وجعلنا ما اخاه هارون وزيرا ديزاینا درم باب د صورت آیات نمبر 61 فورې او په دې کې تقریبا یو شپک خبرې دي دلایل نقلیه زجر منکرینو د رسالت تام او دلایل عقليه څلورمه خبره توصلي نبی السلام د ین له مراتب مشرکانو څنګه هم زجر په توحید نه منل لغانی په انکار د توحید باندې زجر نه دلیلون بنیات کې د دلیلي نقلی ذکر کړي د موسی علیه السلام نام وکړه داتینا موسی ال کتابا یقینا ورکلوم موسی علیه السلام لپاره کتاب و جعلنا ما اوذرسل من د سرا اخا هر ور د هارون هارون السلام وزیرن امدادی دقلنا نو منغې لدي ته اهل کامل لسینا لاړ شها کومته کس ضبو به آیاېنا کې نسبت د دررو کړړو زمونګه یاتوننو ته پهمرنا تره دمونږدي حال په حاله کولو او منین او حال کړو مونږ کوم دنولی سلام لمما کس ذبر وه هرکه درو کو پیوا باراننو تهرکنا هم نومونګه غر کړو دو بمکو. وجاالنا هم لناې آیا موږ او ګزولدي د خلکو د پااره یو نهخه په او تدنالی ظالمینا ذابان علیمن تکې د مونږظالمانو دپاره ذااب درد ناک تفری دنیاوي یو نهونه د فرون حالاقت بمن نهونه د نووهله السلام دو کوم حالاقتو درما سورما او او اصحاب الرسل طبایقړو موږ کويوالا مراد دې کويوالو نو څوک دې څوک ی صاحب یسین کوم دې چا کوي د غرضولو څوک دې شعیب علی السلام کوم څوک اصحاب الاخدود او علامه تر دې وي د خپل پیغمبر کوي تا غرضولو دا اصحاب الرسل هغه کويوالا چې د خپل پیغمبر وي هغه واه واه کړه وخړلو او به هر حال اصحاب الرسل عام مفسرین وای کہ شیخ عبد السلام سبب محسن الكلام کی ذکر کہیں کہ مراد تنہ قوم د صاحب یسین دا کول ډیر مشهور دی و صابر رسیا کوئی والا و قرونن او نور کنا بین ذالک بمزد دی کی کثیرن ډیر و کلم ضربنا له لمصالا هر یو بیان کړو موږ مثالونه و واظ نسیت خبرن مطلب بیان کړي هدا یې نوې منلی و کلن تبرنا تب تدبیرا دا ټول موږ تبا کړه په تدا کاولو ولکد اتوالل قريه تلتي دای زیرادي بهغه کلو او متر متور سوئی چې ورول شو باغی باران خپل می ګونو يرونه ها اې دینې نی نی هغه یانه د یغه ته سوچنه کوي بلکانو لا ارجون نشورا بلک د یغه کی دنا ساتي د بیا را پورته کیدو زجر په انکار د رسول او پټوک باندې د پیغمبر علی السلام پورین ازاره اوکه کله چې د اوته تخیزونهکه الله حضوه د ننیسی تا له مګر پټوکوو او دی وي احاضللهځ بااصلله ووره آیا داغ سړی دی چلله را لګل د پیونبار چې انک د ندوديله یزلو نان آلیه نه چې مونږ ی خط کړی دپلو خدایانونه لوله انخبرنا کممونږ نوې چېنګم شويدي سره کمو <مومنگو> نوی کلښرې کناوی د خپل خدایانو سره نو دغه مونږه اړولوی و صف یالمونا زر دچ دی په پوشی هینا يرون العذاب کله چوین یاذابه منزل سبیلا چ سوق د زیات بیراري ار خبر را کا من اتخذ الهاو یا ار ائتا یتلی دله دې من هغسله اتخذ الهاو چې د دی زرول د خپل خدای حوا وخ خپل فاحش لرا افان تتقون عليه وكیلا ایت بشب دبان دي زموار د هدایت یعنی ته د هدایت زموار نه چا د خپل خواهش نه خدای جوړ کړل د خواهش په سر روان نه ام تحسبو ایت د ګمان ک ان اکثرهم يسمعون چ ډیر په دې کی اوري کتاب د الله او یا کیلو نا و یا دې پوئگی ویننا داسنه دا ان هم نه د ایلا کل انام مگر پشان د ډنګرو دونه ورو کونی دي زناورک وقت دا که کتاب زی ک صندری زی او که کنزل زی دے په کې فرق نشی کولے دکا سدا زالی ماننی بلهم ازول سبیلا بلکه دی داغینا زیاد خطا دی پلا رکی داولی زکا زناورک پل کارم پیجنی پل مالکم پیجنی او دی غوی مالکونا پیجن دوی علم در آیتنا گوری دلیل اقلی په اس بات که توحید دا اللہ علم در آیتنا گوری الہ رب بکا ق کایف مدذ ذللا چې څنګه یوګتګلې سورې ولو شاک جریو غوړی الله لجا له ساکنن ولو شاک الله غختوی لجا له ساکنان نو ګرځولې به دی لر اولاړ سم مطلب ارډنور بنوې پیداسړې ب سورې ب سورې ب چا به پېژننه نا و جسدا ولما ذکر کيتو رفل اشیاء با اسدالها شيجي پېژن ديشي نداغي پزيت پېژن ديشي سورې ولې سره پیې دا نورخ غاری کنه نو نور او پوسوري کې فرق دی که چا نور نور نو وین او دا سوری ساته باندې لګیدای شي دا سورلا صحیح شي او به ټول مر به سورو چا به دا نه پیژن شي دا سورلا صحیح کوي به چې دا نو ایبل سي د دې مقابله کې څه ششته میچ مقابله کې او شي وین الله را غصې پته لګیدیا الله یې جماعه وخت دا به همیشه د پاره ولار ګر زولو ثم ابیا وره دتګر دوله د منګ انوار علی بدی سوري بهنی دلیلا دلیلا رسول دلیل څه شه د انوار نورشتنه د سوري پته لګین سما قبضنا الینا بیا را غوندو موږ به لارا خپل ځان دا قبضای یسیرا پر غوند اول واسانو سار کیوګ د چنار نی راخذل چنار روخي دي ان هم لا خوګو دي د سوره انوار په برر را دي نور سوره لانديږي ها زینور بیا په شاره شي نو بیا پوق دي دوشي هولدي د الله غ ذاات دی جالهله کومون لله لبااس چې ګرزوې د ستاسو د پاه پا پرده <coughs> نو مصباتن او خوب ذریع د آرام وژالل نهار را او ګځوې د وورځ نوشوررن د پااره دخوردو شپدي له پیدا کړی دی پی چې پرده پر ده نو د پرې نهڅوکغلته فید داخللیڅوکسممه غته فدهتیغ اخلی ډااکو اخلی ځنه کار اخلی, اخلی. سمه فده بندگان اخلی <coughs> جله سب ویڈیو عبادت کی دے اللہ رب العزتوں وہ هو الذی اذا الله غزاۃ ارسل الرياح چرا لی ہوا گانی بشران زیرے بینه دے رحمتی محقد احفل رحمتنا وانزلنا من السماء ماء طہورا را ورمون د اسمان نو پاک اون کی لہیہ بهی بلتمیتان یہ پار چتاز کو پدیوان نکلو چ او مِمَّا پهغ چا خلک نه چې منپې دا کړي دي انهامن د سرغونه پهنااسه کرانو د خلکو ډیروونه الله باران دی لاړه وروموي الله د د خپل غم مواف پهمونګ پاندي د حاجت مواف د اوبو باران زر ذر ذر اللہ رب العزت دی روری جے گرمی دیر سیات تے چا پیرا حاجت دی ضرورت نہیں اللہ رب العزت دی دا رحمت باران نو وری ولا کثرفنا بینہم یقینا من گا گرزول دی داوبد دا دئی دا دا تر مندا تقسیم کریندی لہ زکروں دے بارے دی نسیت واخلی فابا اکثر الناس نونکے دیر خلق الا کفرا مگر ناشکری دیر دیر خلق کو بس صرف ناشکری سرکار دے بل سرانہ اللہ رب العزت بیک کس اسما قسم انعامات کړي دي خدای صرف انا شکری کئی ان شکر کوي ولو شئنا لباثنا فی کل قريه نذیرا کوم غوښته ونم بلې ګلې پاره یو کلی کې راوونکې مطلب څه دی ورې مثال دا الله باران هر کلی جوړم جدا جدا دغه سیمه امبیا مخ کې لګل خدای باران کیو صفات بولو می کله کله یو کلی کې باران اونې شی خوخه کې جته وسروشي او دا هرينا د دې ځمکې پرګونو کې وبلړی شي دا بلې کلفین فائدنا شي دا هرينا اخي هواګان راځي او په پیرا نشي دا یو بو فائدې او تاثیر لګي الله په دې مه قدرت ته چې بهر کلی بهاران اورون اورول میومبي مخکې مليګلي د هر یو کلی د بل الله پیغمبر لګو اوس مه قدرت نه خو پیغمبره یواز ته دې مکه کې راولې ګلې او تعالی به ان داسې نهرونه او داسې چینی در کوم چې د نړۍ کې خورېږي صحاب الله د ټولو دنیا نارغون کړو یو یو ملته یو یو ملته تل دین بل بل ملته تل دین بل بل بل وطن تل دین بل بل ځای تل دین دا الله رب ال عزت خلق قدرت هاي فلا تو تل کافرین نو خبر من من او کافر و جاهدهم کا دیسر جہادک به په بیان د قران جہادن کبیر جہاد ډیر لوی مطلب دا چې تاسو پلاس کې ما دو قرآن بیانی خدی دا قرآن دی خلقو تا بیان کا دا با دا دا دی دا پار اتن داری پا دا دا بد لگی سامشن با پدی بانی خوری هو الَّذی مراج البحرینی دا اللہ غزات دی چروان کری دی دو دریا بنا حاز آز بندا یو دی خوگ فرات ان تند ماتا انکی و حاز آمیل حندابل دی مالگین اجاج ان پا مرائک انخط انکی و جالبین اوما برزخن اللہ گرزولی دا, دا دا دی تر حجرن مهجورن او بند پوخ او غچہ ته کاری نه داد الله دو قدرت او پرداد او هو الزی دا الله غذت خلق من الماء بشرا چې په ذکړې دوه بو انسان وجلحو نگر زولې دلرا نصب نصب والا لارشته ني کويشته دي غرزولې نه نصب والا وکانه رب وصهرن او سخرګنه والا دې نه نصب والا غرزولې انسان کامل هغه چې د نسبي او چې نسبي نه دته په معاشره کې سپک کته شي د نسب نه خالی نه یو انسان او نسبي معلوم نهي چې مور اغلا او کی او نن سبا په پا پاکستان کې دغه کوشش شروع دي چې دغه فارمیان زیات شي وکانه ربک قدیر او د استعرب قدرت والا و یابودون من دون الا او دای بندګی کوي سوا د الله نه ما دغه چا لا ينفهم چې دغه لفايده نشي ورکو والله زرو ماونه والله ضرر ووررکلی شي وکانل کافررو د کافر حالله رببي په خپل رببعې ظحیررن ځلیله دا کافر پلله ډیر ځلیله دی خو مسلمان ته ډیر محرم دی ب چې د کافر م مخلي دغه د وط نو مخلی کنونه د په د وخت وبه راماتې چې جره کله بهوتسم الله په ما ډیر ځلی ل دی ماررسنا کاله مب شرموان زیره تسللی نهبي ل سلام ته صداقت دا نبی علیہ السلام او آداب ذکر کئی نبی علیہ السلام تا اما رسلنا کاتنی لیگلی منگا اللہ مباشران مکر زیر ورکہ انکے ونظیرہ یر ورکہ انکے قلتو وایا ما اسالکم داڑن بے عدب اعلان دا اخلاسو کا چہ زمانگو رتا سن ستا منشتین قلتو وایا ما اسالکم آلہی زنو غالم ستا سن پدی بیان من اجرین حس مزدوری اللہ من مگر اجر او ثواب ده هغهچا ايتخذ الى ربي سبيلا چې اوني سي خپل رب تلار هاغه يو تم مشتي چې زه ما په لاس يوصله هدايت تراشي نو دهغه هغه هدایت کې به زه ما اجر او ثواب وي هو يدا استثناء من کا تيادا الا من شاء زه مه زه خود نه سنغه وړم بيان دت کوم الا من شاء مګر د چا چې خوښ شي ايتخذ الى ربي سبيلا چ اونې سي خپل رب تلارا مفلي يتبعني ما پسې دې راشي زبو تلارو خين وتوكل على الحي الذي دائم چ بيان دې وکه په اخلاص نه اتیماد په پجا کوي وتوكل على الحي الذي ذا نصبر ربها پا غجن بذات لا يموت جنمري درم وسبح به هم به تاکي بيان کا سر د حمدون دلانا وكفابي وكافذ الله بذنوبه عباده ونهو د خپلو بندېګو خبررن خضردار الذي غذاب خلق السماوات ولاړ ده چېې د کړړی اسمماننو وما ب نه او هغه چې ددې تررمند دي پته یا 15ې دشبپ کوورو کېسم استال اللار شو ب استوا کړی د پاررش او الرحمن هغهې ډیر دی لرمهرببان په البی تپوسوک بی دا با په معه د آن سره پسس الان تپوسو کا په الله کی خبيرن دیو خبردار انسان نه په الله ما هغه باندې خبر کی چې الله سوپ دی یا فسله خبيرن بابا زيدن تپوسو کا د دې الله رب نه په داسې حال کې چې دې خبردار نه فسل بیا په تمانه سوال سره یې چې فسله خبيرن سوال کده دی الله نه په داسې حال کې چې دې الله خبردار وإذا قيل لهم اسجدوا لرحمان سجدوا كرحمان ذاتا ذا زجر دایلا و انکار در رحمان چې دایدا الله در دا رحمان دای انکار کوي د رحمان ذات نه د دین انکار کوي چې الله رب العزت دپاره صفات در رحمانیت نه ده ثابته واذا قيل لهم كلاجوا لشیدا اسجدوا لرحمان سجدوا كرحمان ذاتا قالوا وای وَمَنْ رحمان, رحمان, رَحْمَانُ لا رَحْمَان بګلاسوک دی انس جوړو ایا موږ سيده وکو لما هغه چاته تاسو امرونہ چته موږ د حکم کې وزا دهم او زیات کده خبره دیره پاره نفور النفرت علامه ابن کثیر وایي چې ومر رحمان دوی وایي رحمان لاسوک دی وې د دې مطلب دا د لا نعرف الرحمنه مونږ رحمان نه پیژنو ويوكانو ينكرونا اي يسمى الله باسمه الرحمني واذا بده دین انکار کاو کدا الله نمدکی خودشی پر رحمان سرا <صراحة> یعنی نور صفاتونه خو منو خو دا صفته نه منوي چگی الله رحمانم ويلي انهم ما كانوا يتلكونه على الله وكانوا يقولون لا نعرف الرحمن الا رحمانا اليمانا یعنوں مصالمه الكذابین یسمونه رحمان الیمامہ تفسیری تفسیری مظہری ہوئی مطلب دغه دای بدلی لفظ درحمان اطلاق په الله جایز نه جنو دای بنا الله رب العزت رحمان نو رحمان هوویو دیمامه دا دای چې موږ غو پیژنونو شیخ عبدالسلام سی وای چې مراد دا دینا دانه دږي نه دای رحمان صفت الله علنا معنی څه کا چې د عرب په شارو کې دا خبره موجود ده چې د اقرار کړو ده رحمان شتی او صفت دغه ې مع نه خد دی کی چېې انکار کار نو د ځدو او دات د او د د دی ووجه چې ته کم رححمن یاد رحمان خو یو د یا معې دی غ یاد که بل دا استحذاوه خوبارر حال اکثر مفسیين دا وي چې دی ومونږه الله هر کله چې ویللی چې د تا چې سیده وکې رحمان زیات ته قالون وواد او رحمنو رحمنڅوک دی نسجودو ای موږ سده وکلی معغا چاتهته مررونا چې تممونږ ته وکم کې ده هم نهفه اوزیات کېدي دپاره دا خبره نفره ته تباره کل جالهسممای برووج دی ځای نه پ باب د صورتته آخر د صورت ته پورې او په دی ک دا د صورتت ده دلیکړیا سفات دنیکانو بندگانو آخره کې بشارهته تخفیفو دباره کل الذي برکتالله بیا غزات جاسمی بروژ چې پی دا کړی د پاسمان کې غټ غټمن ځلوونه دسترو و جاالفییا سرراجان ې دا کړی د په دیکنور و کمرم مونی راس بوکې روخانه په هو الذي دا الله غ ذات دی جاال اللهله نهه چې ګزولې د شپ راځ خل فتن د اوبل په سررات دون کې لیمن دپاره دغ چا اراده لیمن اراده هغه چا د پااره چې د هغه ارادهوي ایز زکرہ دا نسیت قبل اولو او اراد شکورن او یا ارادی د شکرہ دا کولو دا دا غد پارا کافی دا لئل دیکنن و عباد الرحمن صفتون دا نیکان و بندگانو و عباد الرحمن طابدار بندگان د رحمان ذات اللذین ها غدی یمشون علال ارد حونا چگردی فزمک پا جزای سرا و ایزا خاطبهم الجاہلون ایزا اوقاله چې خبرې کوي ددي سره جاهیلان قالو نو وای د سلاممن خبره د سلامتیای د سلامتیا خبرې کوي اوغلتته خبره نه کوي والله ځګسان یبیتونونه رب هم کشت دی ریخ بل ربطته سجد وقییامان س د کوون کېو پول اړباندي والله کسان ی کوولونه چېاید عرب به نه صیفان نه زمرره به وواړه زمونږ نه اضبه جههن نه اضاب د جاننم ان آذااب کا نه غرامن یکنن د د آذااب د هممیشا ان اسات مستقررن یکنن ډیر بځی د ساریدو د و مقامو د د ر کېدو د داجهنم الله دمونټولو لپنا را کې دی واللهځ نوواکسان ا ان فوقکله چخارچ کوئی لم یو سریفونو زیات نه کوئی ولم یک ترو کم نه کوئی وکانه بهظالې کا کووا په مزدې کےبراباره در والذین اقصان لا يدون ما الله جنرا بل اذا الله سرا الى هنا خر ما بجار بل الله سرا بل سوق نرا مدد کوي داد الله نه کان بندګان ني ولا يقتلون النفس التي او نو وجني ها نفس الله او چې الله حرام کړيدي وجلا الا بالحقم اگر په قانون د شریعت ولا يزنون زنا کوي ومن يفعل ذلك جاء چا چوکدا کر يلقى اسما مخامق بشید سزا د ګنا سره یضعف لہو العذاب یوم القیامتی دو چند بکڑے شدد پار عذاب پر از قیامت ویخلد فی یوم شبی پدی کی محانا زلیلہ اللہ من تابا مگر چاچ توبا ویسا فآمن ایمان راڑا وامل صالحا عملیوکو وامل عامل صالحا عملیوکا عملیوکو فولائکنو دغکسان یبدل الله بدل کے بور کی دیلر الله سَیئاتہم فَمَبَدَّلُ گُنَاہُهُنَّ ذَلِکَی حَسَنَاتٍ نِیکَی ذدې <تصفح> آیته څه مطلب دی په اولای کدا کسان یوبدل الله سَیئاتہم حَسَنَاتٍ بدل کے براولی پزایدو گُنَاہُهُنَّ ذَلِکَی حَسَنَاتٍ نِیکَی څه مطلب چې الله رب العزت توبه وېسا نو ذدې یا گُنَاہُنا با بدل شي دا دی گناهونو لکه چې زنا یې کړی دنه د زنا په دایمه موزولي کلی شي غلای کړی دنه د هغه په دایمه وحجولي کلی شي دا مطلب دی نه دا مطلب نه دی علامہ علوسی رحمه الله تفسیر مدارک کوي یوفقهم للمحاسنی بعد القبائحین د دې مطلب دا دی چې الله رب العزت ببیلا د نیک عملونو توفيق ورکی پسه د ګناهونو نه توبه او او د نیک عمل اراده وکړه نو توفيق د الله لاس کې دی اوس دا, دا غي بدل کې به توفيق زنيو کوم عملونو ورکی او د مطلب دا او يمحوها بالتوبه د دې پر عمل نامه کې چې کم ګناهونو لپاره شون دا بد توبه په ذریعہ وړاند شي او يثبت مكانها الحسنات الایمان والطاعه او دا غریبه ځای باندې چې د کوم ایمان تازهګه مخکنه ایمان موجود دی نه ایمان لیکل شو او چې کومې نه کای کای نه هغه با لیکل کیږي وہی ولم یرید به ان سیئه تبع عینها حسنه ولكن المراد ما ذکرنا و دا مطلب نه دی چې ګنې به عینې هغه ګنا له به نیکی جوړه شي ډیرو خلکو خیال دی کنه ګنا کوا کوا کوا اخره کې توبه وباسه دغه ګونه په پنېکو بدل شي کدا دا یو نه د خصمه خبره شي د خپل خواهش موافقه جوم ډیر کا ډیر کا ډیر اخره کې توبه وباسه بد د زنا زنا نه به مجور شي د غلان نه بچیدنو خیرات جوړ شي نه نه د دومره د کې په توبه بلې د ګونهونه مافي ځان له نور جنت لکارو کا وکان الله وغفور الرحیم به الله بخون کې مهربان ومن تابا چا چې توبه وستا واعمل الصالحان اعمالي وکني ان یاتوب الله مطون د را ګرزی الله ته پرګېدولهځ نه لا یشادو نه زوره او مومنان غدی دا الله ته بدار بندې ګه غبي لا یشادو نه زوره چې نه هاضېږې مجلس د درروغو ته م پسسیین وای ټولوګونهو تی مراد دي لا یشادون نه زه مجلس د دروغ او د دروغو مجلس دا هم د چې مولانی ناتخواانې اوبا ک چې بس ژړګې من سر صبرګیده مدینی جانا نو درلم درا او پټولمر کیو ځل نی چلے دا, دا, دا دروغ مجلس سلاش حدونه زورا ناظریګی مجلس د دروغ تا او داسي مجلس یې کیداوي چې فلان کیدا قوم راوتل قران مخه تکړه ده خدانه منیا غنه منې ها ټول د دروغ مجلسونه دي او اذا او دا د ټي وی مجلس دا به ډیر رختیاي نو دی کو ټول خو... وحی بیانی ما لا شادون ازورا ناظریگی مجلس د دا دروغه تا دارنګ د دا ډایجست ته لیکلی کنه دا خو رختي طول سالم دروغ دی او خلک په پیسو اخلي ګوري دومره کمکل کوم په جهان کې بل نشته چخه ته په دا و چې دا ټول دروغ دی ځان نه جوړي به هم ګوري یو رډي رختي ځای جوړا کړی دا یا خدای دې به خو باسا ته قران نه خولي کې سبا کم زئی راشه وګره رختي هم کې عبرت هم دی هیڅ یې هغه چې ګوري ګوري په خدای یو کینو کم شړې دې دی اته چې نه د دنیا د کاري نه د آخرت د کاري هر وخت سوسوځکه وګرځي بازار کې ګمروانی نو تبایته دی وګووله چاپی پیټه دی او ځانه ځانې کې چې د نورو سرګو ته بیا ته شمې اچولې ولي آهو نری ختي زده ځان ددکاسې نیولې ګوري ګوري نو خود سر کې خرابې شي بیا الله دې د روغو مجلس ته ناظري کې د دروغ سيزونه نه ګوري وا اذا کله چې تیریږي پنا راواو مرو کرامنو تیری کی زان بچکونکی واللزین آگا کسان ازازو کرو بی آیات رب بهم کلاچ دیلنس یطور دیشی پایاتونو در عبد دائیں لم یخیرو آلیحا نگرزی پاگی سمن و همیانان کانا وڑان دا دائی صفت قرآن بیان شی نا دیوی دائی ما تا ہوئی او منافق کارسی دی زان لندو کون کی دا به چا تویلینو دا خویزمون گاوانڈی تا ہوئی والذين آكسا يقولون اتوائدي ربنا يزمن غربا هب لنا راكما من غلا من ازواجنا ذبي بيان زمننا وزرياتنا او ذاولاد زمننا قرت اعيننا يخواله دسرغو وجعلنا قردا من جال المتقين هذا بارد متقيان اماما مشراان دي الله من راكما من ازواجنا ذبي بيان وے الله زموږ د بیبيانو بي ناراکه مونږه زکه د غن بیبيانو الله اجازه کړې ده نا بي ای د حکومت په باندې مخکه مخکه غني خزي وګایي اځه خدای خبره کیدلر کی تورونی اخبار کې لیکلې وي په دې باندې سوچ کوموږه دا ولما ځان سره راغونډو چې د پاکستان آبادی زیاتیږي ا دې بچو کې سو افه پکاره د ایدا لګول پکردي حامد الله صاحب خبره خدای سره وېس خدای پیدا کوي او چې بیا زیات شي بیا چی, چی نو مالا کوړهغه طریقه چې ته تل نه د پيوږل به په کته کې تاسو ورلي غن نه او خو نه پیدا کوي ندي خطاس او تمشینان لګولې دي څنګه په دې ساعت کې او په دې بنیر کې او په دې وان کې او په یو ځای په یا خدایا نو الله ی مؤمنان هغه چې دوی حب لنا من ازواجنا راکه مونږ لا د بیا نو زمونږه و زریاتنا او د اولاد زمونږه قرۃ عیون یقال د سرغو وجالهالیل مقی اماما ایماان اوګ دمونږ متقیو د پاره مچران او لاکه دغه کسان یجزونه الغوررفته بد لې بورکی چې لره بالاخواانې د جننت ما صو په سبب د صبر ددی پهی لک کوونه في پیشکولې به شيید د په دی کې تهیت پیشکششي په سلام انا ااد چې په و او سلام بله خبره بنی حالی دی نه في یا یو بلله مخې ترا شي روونونوي خپل دار بهئ. او یاره یو بل سره نه لګینو چې بلاره کې ته تا یو بل ته مخې ته شي او خویداس بیره مې مخ ته درغوسه جل وکم نو کچته د کوسې خدایو پاکوسه ورتاو شي کینې نو چې د دکان ته درېږي ګینې نو لارې غاړه ته ورو بوله ته کینې چې د درامن السلامونه لګی او الله جنت کې بدائشې نهي خالدین فیها هميشه پای پدی پا جنت کې حسنات مستقرا خزاید ایساری دوی وه مقامانه ته دی راکې د کیاو درنګ دی په کې نصیب هم ډیر لوی ځای خدا دچاږي کې درنګ نهي بس یو ځلي وردن نشي نو بیا بکی ټول دوا یا الله د زم د ټول نصیب کین ټول دوا یا په اخر د آیت په د صورت کین تخويف ذکر کین ټول دوا یا مايا وبو بكم هيس پروانه کوي په عذاب تاسو ربي رب زم لولا دعاوکم کنه به ستاسو تاسو الله لرا یعنی تاسو ګناهونه کوي دغه ګناهونو په سبب که الله عذاب درکاینو الله حساب نه کوي فدی خودمردا چې دعا وکم تاسو بلنه موجوده ده الله ربول عزت نو واړی عافیت الله زکه عذاب نه درکاین الله دور رحیم دی چې باوجود دنا فرمانونو تاسو د الله نه سوال کوي نه عذاب دلنه درکاین غنين تاسو خو خپل اسباب د هلاکت پوره کړی نه کده کا عذاب تم یقینا تاسو نسبت دا درو کړی دی فصو یکون لزما زردی چې شیبد عذاب ان خطه ده تاسو پورې امتیازات له صورتو دا صورت, صورت ممتازې په جواباتو ده هغه اعتراضاتو چې په مقاصد اربع او بنی کیدل دیم دا صورت ممتاز دی په داوید دا صورت چې دې کې دا داو تبارکات ریزه ل ذکر دا درین دا صورت ممتاز, ده ده سلورم دا سورت ممتاز ده ده په پا صفات دے عباد الرحمن باندین صلو رم دا صورت ممتاز په پا تمناد و ظالم پا اتباد پیغمبر علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسین نیم تل گایات القتاب المبین صورت شعراء مکی صورت بین نزول کی وصل و احتم پس دا صورت نه. خرابت د صورت مخ کی سر ادا دین مخ کی صورت کی صداقت د نبی علیہ السلام او د صورت کی تسلی د نبی علیہ السلام تا او ذکر د صحابه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام می د دې ماده مخ کی صورت کی رد شرک فی البرکات او دلالیل عقلی او نقص د دې صورت کی پدک کا مسئلہ دلالیل نقلیه ذکر کید انبیای کرام علیہم السلام نه بل لازم حقي صورت کې زجر مشرقینو تذکر شو دا غي په اعتراضاتو نو د دې صورت کې د مشرک انجام ذکر کړي د دنیا او آخرت بل لازم داغه صورت اختتام په تخفيف دنیاویو نو دلته د تخفيف دنیاویینو مونږ ذکر کایي سورۃ دری سید دعوض سورت دا تسلی نبی علیہ السلام دا ہوا کیا تو دا انبیئی کرام علیہ السلام دا. خلاص دا سورت سورت دری ہی سی دین لمنہی حیثہ لسم آیت پورین دوی میں پوری او در مطر آخرہ پورین لمنہی حیثہ کی ترغیب دے قرآن مجید تا تخویف دے نمانون کو تا او د ایمه حصہ کې د انبیای کرام علیهم والسلام د دلیل نقلی او بدره مېسه کې صداقت د قران زجر و او تخویف او د دو اعتراضات او جواب دی او چې صورت خاتمین په تسلی او په تخویبه باندې ختمه ایه تو سین میم نریبمان الله پوئیږي تلگایا تل کتاب المبین د دې آیتونو د کتاب بازه بیان کوي ان کی لا الکباخو النفس کا شاید چې ته هلاکه اونکه د خپل ځان الله یې مؤمنین د دې وجنا چې نه کیږي مؤمنان نو دا سم کوه ایمان اختیار د الله لاس کې دی ان شاء کو غړو مونږه د دې د پارمفعول حذف دی ان شاء الا ایمان بالجبر کمنګو ایمان په زورا نونزل علیهم رعب علی سما د اسمسمان نه آیاته یو نخه فلت اناکو هم مشي باغ مشران ددی لها دی ته خااضناجزې کوون کې الله و که زه په زوره ایمان غواړهما نودی به بلکل د ایمان نه بغیر پاتې نه شي داسې مجزی داسې نخې به رایږم چې ددی مشران به ټول مجبور شي ایمان ته نهاکران خو به سرې ایمان راړي. آناق یو معنا د مشران ددی. او دیمه معنا دا انا کوم سټونه د دا له ه دې تا خزینه چې کی خدای غی ایمان منزور نه دی الله ته د دی حالت دی موجی دی خدای ترا غلی دی د قران نو لوي موجزه به څنګه ای نو چې دی ته قران راغ نه دی وسرسو وکړه او دی دا غي سرسن څنګه مامله وکړه و یو ما یاتین نراسی دیته من ذکرین سنسیهت من الرحمن در رحمن ذات در طرفا محدث ان تازا الا کانوان هم اورزین مگر وی دی نه نمخڑا ان کی وقت کذبو یکننده نسبت دراغو کا حق تا و سیاعتی د زرد چرا بشی دیتا ام اوما او د انجام داغی کانو بی استاز اون چه دی داغی پوروٹو کی کولی اول امیارا آیادی نکوری الالارد ازمکی تا بناافیا چې سوه زرغون کړومونږ په دی کې نکلې زوجنکریممن د هرار کسم ک ګو فیدنا فائدہ نه فیظال کله آیا یکنن په دی ک د نخ وماکاناک سر هم مؤمنین نه د اکثر په دی کې معمنان ان نه رب به کله هولهې زور رحم یکنن استرب دی د زور اوورمهربان انا د عرب د کمسا ځای نو باب 1بح میں پورې او پڑھی کده وو انبیانو نا دلیل نقلی ذکر کوي لومبه دلیل د موسی علی السلام نا <تصفح> آیت نمبر 68 پوری واقعه د موسی علی السلام او پڑھی کده واقعې څلور مقامات دي لومبه نه نمبر آیت پوری پڑھی ذکر کوي رسالت د موسی علی السلام او دوګری د موسی علی السلام نه لریکول او قبولیت د دعا د موسی علی انا رب دا ربک کله چاوازو ک صرب مثال السلام ته انې تلکوو مضالی مینا چلاړ شکوم ظالم ته او مفرونهقوم د فرون ته حاللایت ته کوونه د ځ ب کې د شرکنا کاه <تصفح> نو د ربې زما رببه اناخافو یریګم انیوکسیبون چېې به ما تهنسسب د دروغ کوي او بیا بنچلی کی جب اسما فارسل نوحی علیگا الہ هارون هارون علیہ السلام تا ولہما علی ذنبون او ددې په ما باندې یو ګنا ده ددې په خیال کې فخافو نزریګم ان یقتلوا تیماب مړکې ولی موسی علیہ السلام د مرګ یې ریده سو نه د مرګ نه یې ریده خو مطلب یې دا چې ما به مړکې نوځا پیغام بنیم ګړې پاتې شي نو نو هارون علیہ السلام ته وحی ولېگا قال نو موسی قال او یا رب لیذتو کله ای چری نشکی دیسې فذهب آل شی بیاات نا پایا تو نزمغا پنه هو زمغا ان ماکم مستمیون مغ تا سره یو وريدن فاتیا فرعون لال شی فرعون تا فقول ان و طواه ان انا رسول رب العالمین مغ د طرفه د مخلوقاتنا سلا راغلی یی ان ارسل معنا بني اسرائيل ريده من سره بني اسرائيل د قوم د نجات د پاره موسی عليه السلام الله علیه او دا یو تهی چې د خپل قوم د حق د پاره आवाज پورته کآ نو مشردای چې د قوم د نه د ازادۍ کوشش کین هابم لا مشری چې قوم خارسی په بل باندې هاب یا لګی د پیسو د پاره قوم وجنی نو داوم مشران ني ان ارسل معنا بني اسرائيل وليګم سر بني اسرائيل او چې خبر شي و يردا مليانو موږ بس خلکو راو کړی دي موږ هم مسلمانانی یو او مسلمانانی یي خدای الله نه دا امریکې او د ډالرو <سؤال> مسلمانانی یي ډالر تاسو دوم کوی ډالر ته چې نو غړی غيوم بیا هرڅه د ډالر زفارا کالالم نو رب گفینا ډالر جوونی پیسہ بیا د مسلمانوم بجنی بیا د کی نه غیرت نه دی چې د نو خلقوم بیجنې او دې پیسہ یې مخه نه نو بیا دې په هیڅ نه کوي قال الم نربك فينا وليدا ذي ذنا ذي حالت ذي مقام دوا کہیں ایت نمبر 33 پوری ہیں پوری کی جواب دسلو ر شبہات دے فرعون فرعون اعتراضات کہ موسی علیہ السلام جواب کہے قال وذي فرعون الم نربك فينا وليدا آیا موږ تربیت نه لګله بحفل کور کی ولیدن چت ویما شما ولا بست فينا من او تا تیرړی دي زمونږ په د کور کې د خپلو مه ډیر کلونه ما کهپاتې شوي زما د خوړلی ده تربیتې ما کړ دیوي او تانا شري وړه په فالته فله تقللتتی او تا کله د هوا کارستا فالته چې کړی دی دی په انته منل کاافیریم او یته دنا شونه ډیر لونه شکریوي دو مطلب دی یو ده چې تا زمون کور کې ډیر وخت تیر کړه دی نه تا له زما احسان منل په کارو دلتا امی، دلتا تا لا شکری دیم ولهې صفه م نومې کسینی نه تو خو په ډیرلو کلونه دلته ومي دلته ختا د نبوت دا نه وړی تا خودانویللي چې پیغمبریم چې کم ځای نهدي دا خبره راړله د روغی نو کاله او مثالله سلام فالتهه ماکړی و دا کار زن پهغ وختې وه من نظال لین چې زومګ نه خبرونه. موسیل سلامی تا چه ده کم کار نسبت کهی که نا چه ما ده کار کړی دی ما اغد تصریح نوکردی موسیل سلامم ده کار منبانه قصد و صرف اغد تووی چه فعال تو ها ایزن ما اغد کار کردو وانا من الزوالین خوز آمدانا خبرونا ما تپتنه ووی سمطلب سکاری کردو اغد و کسان چه بجنگو یول سکور کردو ناغمد شد تران و, و تیز ما سړی دی وچل دی موسیل سلامی ما ت ما ته سبته چې د به چې دنه په پوزکې سانی ویلې چې زاله سوګورګم نه دی بمړشي بیم نا چې انا من الظالمین زوم منا خضرونا ما ته غله سوګور کو کنه نو ما ته دا پتنوه چې ما په سوک سوکې دورا زور دی خو باقي سوک از موکړه لري اوس را ته پته ده چې په لې کې سورا زور دی خلاص ما خوازوګنی تعالو مر خلاصوم په لې کې یو کس مدنکی اومدا تفال تو اذن وانا من الظالمین دا کار خو میا غټم کې کړو چې ما ته پتنوه او څو را دا پتہ دا کنه او تا تم سم زما دو سوق پتہ لګیدلیدا بس یی سمش سم ای ففارار کومه نو نو تختې د مستاسونا لما خفتو کومار کله چویاریدم مستاسونا فاهبلی ربی حکمن و را رب زما پویا واجالنی من المرسلین زیو کر ظلم د پیغمبرانو نه دګی اشاره د بلی خبرې دا کزما دا قتل جرم می نو د جرم په بدله کې الله سزا ورکای مالخ الله پیغمبري را کړه دله می وجلو خلې پیغمبري راکړه ویناتل غنیمت او دې دا چې تاسو نو فلګي زما फायदा ول بل دې ته لړم الله پیغمبري راکړه دې کی اشاره دې طرف ته ووم یو سړی علم کول غوړی کنه هدا دې ټیو دې ویشار په مجلسونو کې نه بلويږي دې لټه مباصه و زیبا موسی عليه السلام کله پري خو دی لس کال مور نه دلیدلې او جواب سره دې پیغمبري ولا او دې پیغمبر خدمت کړي دا غسر دې راو نو چې ملاويږي دا استاز سره پا دی رکی دو کی ملاوی گی اوچه ٹیم نی دیو سڑی سر وقت نور کئی ودو دا بیسم نصیب نشی دا عربی یو مشہورم قول دا ای علی علم لا یوتوی کا بازہو حتی توتی اہو کل لکا چه علم تا در طول زان نیو کفکڑن یو اسم دل ندر کئی اوچه طول زان دیو الورکو نسنہ سب دا تنصیب شیئی وطلق نیمتن تمنوها او تا جماعت وائکنہ زما کور که دی روی زمان دی خوڑه لی دا موسال سلامی تخل اکسو چکا تا زما خوڑه لی دا و تلگه نیمتون او داس نیمت دی تمنو آچی تیز بادی علیه پا ما انا عبد بن تا بنی اسرائیل حالان بن که تا غلامان کرو بنی اسرائیل بنی اسرائیل دی غلامان کرو دا غین دی کار اغسطه نو آغی گتلی دا تا در کردی دا تو خو د خپل قوم خوڑه لی دا تا دی تا دی چا خ ذوخ د خپل شکر شکرګزارې ما د خپل قوم خوړلیده او په تاسو ما احسان نهي تاسو ما کارزداري قال فرعون او وی فرعون و ما رب العالمین صدر عبد مخلوقات او بوشی جو, ہوئی. جو وی دیکھو لري ما شرمای نو بدر خبر ان خوغه تا په خطاب الفاظو کې وټکه ویلیده دی چرب العالمین زر علیګل او وی و رب العالمین سوګر رب العالمین ګروید فرعون یو څه خبرې د په خلکو له دوکاور کولو یو ویداوی چې بس عالمین دی مصر ته وي بس دغه مخلوق کوئی دی کنا ته کویدې چنده ښ بژانو ايدي زنه بار کوړې زنيشتوي نو خلکو له دوکاور کولو بیندا کدی نوم بس بادشاہ زما ټول د مادریت دلان دي نو موسی عليه السلام تو سلام وتجواب کای قال او موسی عليه السلام رب السماوات والارضی عرب د مخلوقات او اغذات دی جراب داسمانو مانو نو دسمه کړي او ما بینهما او دهغه چې د دې ترمن ان کن تم موقيني نه کوي یی کی ک تاسو موقيني یقین کوونکی کستا کستاسو یقین راځین او رب هغه چې داسمانو اسمانونو د زمکو مالک دی قال لمن حوله اوې فرعون هغه چا تا چې دنه چا پیرو حالات تسمعون ای غغ نک دی تاسو چې دې تم غغ دی چې دې سوې جواب خونو نو و سره غازي خبره گڈوڑی ایدتا ہو گراوی قالا نو موسی علیہ السلام یوری گس بروکتو داخ می دلوری پیو طرف گزار در کڑے وین قالا وہ موسی السلام ربکم و رب آبائکم الاولین رب ساس و رب ساس دمشران ون بنو قالن کوئی دی فرعون ان رسولکم اللذی ساس دا پی گمبر ارسل الیکم ترا لے گلی شویدتا سدا مجنون دے دی ونے ایدے ہو گڑی وڑی وئی یګه فرعون خو ویلیو کنه چې د ان ربکم الاعلى رب نو قال او موسی السلام رب المشرق والمغرب رب مشرق او د مغرب دی ما او ما بینهما او د هاغه چې د دې ترمن د دی ان کنتم تا کېلون کایتا سجدا کلنا کار اخلې کسا کل در کی وی کنه نفرون رب نه دی اولی ځکه چې را بغلې چې د اسمان او د سمکه مالکین او دا دله د سم مالک دی دا دیمداچه دغه خسرف دیسره حکومت دی مشرک او مغرب د نور ډیر ملکونه دی پاغې دي چې حکومت دی او کدی وي چې خوراک زدار کما اې دا کړی نو دلا خپل ران چا پیدا کړو او تاسو مشران چا پیدا کړو موسی علی صلاتو والسلام داغه پاکی داس دا زر بووی قالا اخر کی فرعون پوش کنه هغه وووشي چې ټول دې ز ما خدای توبله خبره اخلاصې لوري خاغي تنیولې وی قالا نو او فرعون لئن اتخذ که او دینیو بالالاها غیری سوا زمانا لأجالنک من المسجونین نزب دیو کردون د جلتا بدیو آچون قالنو اموسا علی السلام اوالاو جیتو کبش ایم مبین اگر کراغل امتا تا پیوسیز خیارا قالنو او فران فاتی بیراد آغا ان کند من السوادیکین کهید درشتنونا کر اختیاوائی چی پیغمبرین آغا دلیل لی پیش کهام حال القو غ غدوله مثال سلام خپله همسا فضاه یا سودانانو مبیین نهدعوا دښکارهظای د هو را خپل لاس د فضاه یا بز لناظیرین دا او تې دپاره د کتونکو مقام دوا کې په دی د جا دوګرو مقابله سره دغې ایمان. قال ل ملا حله هو اوی فرون سردارانو ته چې چاپیر و دنا نهذا له سااهرو ناالم دا د جادو ګرپو یا وګوره که نه سرور ل جادو ګر دی دا همسان مار جوړ کوو یريددو غواړی د یخر جااکمې نار تاسو تاسو دځمک نه ب صحې په خپل جادو په معذا ته مرون نه تاسو ما تهڅکم کويسم شوړه را کوئ جلوکم قالون او د ارژهمهوللت ورکه د له وَاخَافُ رَوْرْدُ دَلَارَا وَبَاسَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اولیګ پدې ښاریو کې راځم کاون کې یا توګه چراولې داتا وکُل سحارن علیم هر یو جادوګر پویا فجم ا سحارتو سرګاری شو جادوګر راځم کړی شو یمیکات یوم مالم مقرر وخت درز معلومیتا یعنی رزم مقرر وا ټیمم مقررو اگې د هلال کراغون شو وکيل للناس الان تممتعونا او ویل شو خلقوتا ایتاس اورا جمع کی گئی یی دوی مینت کناوی هلن دوم استفهام به خدا امر دی زکا تخدانوی زنی مینت دزور بدتری بعض مینت داسی لگاوسو یو سه جو یو سړی زغراشی چې ډیر غریبی او جرمې کړي هغه ته مینت ته تا کوم دا کار مکو ای سه ډیر خو بالکل سه مینت ما نه کنا منی بل سلاری نشته یو سړی ته علاقته ته مینت کوم دا کار نغه په دې چې دې مینت نه گئی هو کنه مننم نو جیل میر ځای ده الله رب ال عزت اوم د فرعون د خبره نه په دې انداز باندې تعبیر وکړه چې هلن تم متمعون آی ایت اصراجمکیدون کې الفاظ دا سه استعمال کړل کېنی وو اورډر دې دوي وي چې په ګولم ری نو زهر او تاجت نشته هغه کاری و سره وکړه الا علنا نتبو سهرتا هغه انديګو په سلام دې له پاره کتاب یې داریو وکړه د جادوګرو ان کانهم الغالبین کشیدای زورور فلما جاء سهرت وركل جلال الجادوغر قالوا لفرعون اودي فرعون